I takon Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu në adhërojmë dhe vetëm prej ti fale dhe ndim kërkojmë Selamat për shëndajtjet e zotit mbë për nga mberin më të zxedr Muhammad Mustafa a.s. Bishok të ti besnik mbë familjën e ti të ndërshme e të gjithë muslimanët e së të të ndjej kër rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar dhe zërë do të vazhdojmë në ciklin të cëne kemi filuar m emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Le të ljejmë ata joshmë radh, ku do të përmendim disa prej rregullave të cilat i kanë përmendë dietarët nëpërmjet të cilave kuptohet përmbajtja e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Në libratën e fundit përmendëm gjashtë kategori se si ndahen emrat të cilat vijnë në kontekste të ndryshme në Kur'an. Ne kanë ngelë dhënë një pjesë fuknit atje me shpjegua Pasat do të vijmë në 20 rregulla të cilat janë rregullat uh, më përmbledhëse të emrave të cilësisë Allahu të Allahut te bareke tuala. Por ashtu të vazhdojmë të nderuar vëllezër, uh, derisa ne nuk vijmë në detalet e emrave, si emri Allah Rahman Rahim, është një lloj vështirsie të kë rregullat, nëse rregulla gjithmonë ka një lloj uh, uh, ciklet i dyat, mirë, por kur kuptohet rregulli, kur kuptohet përmbajtja e rregullës, pastaj jo është shumë më lehtë Shumë më lehtë kuptimi i detajeve. Pra rregullat janë në formë një murri përgjithshëm, i, i fuqishëm, i cili nuk lën më dal prej prej vijave dhe kufijve tësë që ka të caktuar Allahu te barekehu teala. Andaj kërkohet një vëmendje e shtuar tek rregullat, pastaj kur të himte emrat detaj detaj për detaj ata rish të dhe muled për për dëgjuesin. Thot, ibn Qajm, el-jozija para se me filutek njëzët regullat tësatika përmejnë në libnë të fawait, bedai u el-fawait Thot, emma sëfatu asëllb, el-mahd, fa la tëdkhullu fi awsafihi ta'ala illa anë tëkuna mutadhamminëten lithubutin ke l-ahadi el-mutadhammin l-inferadihi bër-rëbubiët wal-ilahia Thot, tëlsit tësëlat janë të kategorisë më huwësë Në edhim se të cilësitë Allahu Gjelluar janë pohuese dhe muhuese Që që i vjet pohuese dhe muhuese? Kë e mërë të na vjen shpesh Edhe kur të flasin përrejme të Allahu Gjelluar Dhe da shumit se kë e mërë vjen shpesh Pohuese dhe me thamë përshemull, ajo është i fort Mëhuese, që ka dhe me më thamë? Mëhuese përshemull është nuk o i dobet Pra e mohon dopsin e pohon forcen Përshemull themi, Allahu është i gjall, nuk është i vdekur Por nuk është i vdekur, është mohuese, ndërsa është i gjallë, është pohuese. Dhe emri pohues dhe mohues vjen te emrat e Allahut shpes, madje vjen edhe në Kur'an. Sa i përket atë mohuesve, pra cilësitë që mohojnë për Allahun, thodi Ibn Qayyim al-Juzeyyia, këto nuk janë të cilësitë të Allahut, posë nëse në mohim përmbajtë kundërta e përsosmërisë. Pra kur thujsh Allahu s'ka këtë, nuk e ka këtë. Potë e ki për çdo më e pastru zotin tan te bare keuta ala nga ajo që nuk i takon atij. Foti ibn Qayyim el-Juziye qe nuk është silsi pos nëse brenda vetës përmban çfarë përmban një procesmori kundër të kundërt. Sikur për shembull, thot sikur për shembull, nëse themi në fjalën e Allahu xhelal ta ajeti Kursi, la ta khudhuhu sinatun wala nawm. Nuk e merr Allahu kotja e as gjumi. Cilësi më huse Pra nuk e ka kotjen Nuk e ka gjumin Vec të fjalla nuk e ka kotjen A është përsosje për Allahun? Jo O ku është përsosje Allahut? Tha di më nga i melgjëzje Nga se kya jetë për mbanë vetë veti Të kundër tën E cilë është përsosmëria e gjallëris së ti Dhe të qenurit Ha Mbajtësit të tjere Pra kur tëtë të Allahu Allahun se mërgjumi Vesh se mërgjumi, ashtë cilësi e plot Jo Argument Se edhe gurin se mërgjumi E kuptut pra, uh, Gjërat të cilët i ka kryu Allahu gjelat si gjërat të cka në shpirt Ato si mërgjumi Tavolinën Se mërgjumi Ashtë cilësi e plot për ka, tavolinën kjo Jo Gurin se mërgjumi Po në ku e këtë cilësi e plot Ku e këtë cilësi e plot Këtë ka përmendë Allahu gjeluala E këndër ta Pra nuk e mërgj Në vazhdimësi E kuptu tani regullin Në mohimët e disa prej gjërave Nuk kanë to për së smëri Por e kunder të është Për së smëri Apo thotë, sigur për shemëll Këthotë Allah u te bare kjo e tjara U e ma mesena milhub Dhe neve kërë kemi kriuar qilën dhe token Nuk nga ka prek lodhja Nuk nga ka prek lodhja Fakti që Allah nuk është lodh A është cilsi E përso smërisë Jo pos nëse përmban Të kundër tënë Cila është ajo? Ajo është përso smëria e kudretit të ti Pse nga se edhe materit e vdekura nuk lodhen Shemë nëse ti e mërë Një lanë dë vdekur Thamë sigur përshemur guri Abo diçka e cila s'ka shpirë Ajo nuk ka lodhje Nuk lodhë Nëse e mërë ti edhe për plasë Herë andej, herë her andej, herë andej, herë andej A lodhët guri? Jo Sen, nuk ka jo diqka që mundet mu kanë e, e cila e lodh ata Atëherë Allahu Gjela kur thot Mu nuk kum lodhin kriimi qilë dhe tokës Ku është për së smëria në të kundër tënë Ma në me dhe zërë kjo se në Kur'an vjen shpesh Allahu nuk është kështu Edhe me ndonë dikush se vetëm në këta Andoj gjehmit e kanë shfridzu Kë Allahu Gjela ka thonë nuk është kështu Edhe kanë thonë Allahu Gjela nuk gëdzon mu cicu ma asit cilësi Nuk o kështu, nuk o kështu, nuk o kështu. A ndëshe i khurusamë të imi e, ju ka thonë, nëse njeri ju e si sonë Allahun vetëm, nuk e ka këta, nuk e ka këta, a thërë në fundë e qilë sonë me Allahun me kur gjohiqë. Me azgjë. Pse, nga se cilësit mohu se, nuk i ka në dhe gjëratë të cilat janë thamë, si lant e vdejkërët së di ka kryu Allahu të bareke, vë të alë. A pa për që imbul, fjallë Allahu t Dhe nuk ka lindur dikan Së është i lindur Dhe nuk ka lindur dikan Të kjo ajet, ku është për së smëria? Nga se ka materit e silat Edhe ato nuk lindin Po vetëm mës me lind dikan A është për së smëri? Por që më burri, nuk lind A i bje që kitash ka precisis Të si Allah u gjela ka, e ka mohu për veti është lafdat? Jo Nga se Allah u gjela në finalën nuk ka lindur dikan Dhe nuk është i lindur prej dikuj Që ka argumenton por pavarësi s'është i varrt. Nga sa njeriu kur është i lind për dikujt, varrt për ti, dhe kur lind diçka, varrt për ksoaj çka çka e ka lind. A ndaj për shembull njeriu është i varrt për babën dhe nënën dhe është i varrt edhe për evlad. Pra çish është i varrt për babën dhe nënën, është i varrt edhe për evladin. Tani të fjalë Allahut nuk ka lind dikan dhe nuk është i lindur. Ku është cilësia e madhe e Zotit këtu? S'ka nevojë për kërkan. Nuk ka nevojë për Kërkan Andaj kër Allahu më hëndi qëka në Kur'an të ndërua lezër Qëfar argumenton Argumenton se E kundër të është për sësmërija Allahu gjellë Por që e më fjallë Allahu të barek e vë të ala Wa lemjekun lehu kufuen ahad Dhe Allahu gjellëvala nuk ka të kanë Nuk e ka qiftin Ska të në gjajshëm si Zoti Eksumerat Ahad hiq kërkosh A është në qëta për sësmërija Jo, përse smërija është në atë që ajë nuk e ka qiftin Përshemë u lezën pse, pse i bejimë në ka imelgjuzie këto Nëse njëriju nëse nuk i kupton këto Nuk i kupton që cita Allahu të barekjeve të ala Përshemë u neve mujna me thonë Në lojën tonë eksisto një rebel që se ka qiftin A është përse smëri kjo? Po është unik në rebelizmin e tina Se ka qiftin Apo Tani, kur themi ti se ka qiftin Sko të njajshëm si ki Nuk u kjo cilësi e cila në vetëvejt është lefdruar Posë nëse përmbanë në diqka Të kundër të në përsusë mëris Kur të të allahu Allahu nuk e ka qiftin Nuk e ka njajshmin Nuk e ka rivalin, ortakin Ku është cilësia e përsusë mëris Se aj nuk e ka ortakin Në të qenurit i përsosur si aj Kur kush nuk e Pro pa tjetër në kur ti allahu i mohon gjërat Pa tjetër është Ajet nëse në të dabim mezzit, Kjo e e saran dhe më shumë Nëse nuk i guptu këtë shemboj A të pësujan Kur'an të gjitha Por që imo dhe të Allahu gjelluar në surën el-en-am Ajet njëshin e tëra La tudrikuhul abu saru Allahun nuk e kapin shikimet Nëse lexon këtë ajet Shikaj atje surë el-en-am Suri e gjashmë rradh Ajet njëshin e tëra Thët Allahu gjelluar At, Atë, Allahu gjelluar Nuk e kapin shikimet Ta një fjallë Allahut nuk e kapin shikime të zotin Pra së munësh me e pa Nuk munësh me e pa Vetëm kërë thotë Allahut nuk munësh me e pa ata Argumenton se është kjo për së smëri I mënkaimi thot jo Pse që më për të thamë kështu A jo shka se eksiston së në shef A është për së smëri të ashtë për atë shka se eksiston Nuk o për së smëri Pse se dhe kur gjohi që nuk shikë fët Zë do të dikush për shemull A zë gjoh qëfarë cilësi e ka, një për cilësivit e cilën e ka, ajo shka se egziston është se nuk shifët nuk prekët, nuk nuhatët e kështë të mëra andaj, në fjanën Allahut nuk e kapin shikimet ku është për sësmëria mu të dhamminun li adhametihi wa ennehu gjelle anju an, drake bi hajthu ju hatu be thoti bënkaj me gjëzije këja jetë për sësmëria këti cilësimi është në Atë se Allah është shumë ma i madhë Sisa me pa gjithë kush E jo që vetëm kërë dhëtë Tisën e shef ata Kjo është për së smëri Pro fakti që ata nuk e shau finë sytë është se aj është ma i madhë sa si cëli me pa ata Apo thot Nuk kanë mundësi me pa të tërin Pro kjo vlemë për në khirat Andaj fjallë Allah u te bare kjo vetar Latu driku levsar është njëra prejtë dhe tësat të të të e në argumentu gjehmit Sa Allah nuk shifët, Allah nuk shifët. Ndunjad në akirat Mirë po e vërtejt atësile ashtë Ndunjad nuk shifët fare Heq fare nuk shifët Dërsa në akirat Në edhim se Allahu që në shifët Mirë po Thotibë në kajmë e djozije Gjelle An e njudra gebi hajthu ju hatu bi Ska mundësi dikush me pa Tërsi Komplet Allah Nuk kur kush nuk e shaf, shifët Qa shifët prej Anës Allahu gjelle gjellaluhu Ka arë në Quran dhe në haditën e pengamberit Alehi salatës salam Fytyra e ti Po pra, ajo pes esoti gjeljelal te sin Allahu ashfaq roberve te tij esh fityra. Po fityra Allahu te baraka wataala. Ana den ban qaima aljuziyya. Wa <tës> hada muttaridun fi kulli ma wasifa bihi nafsuhu min alsulub. Kjo rregull vlen pa perjashtim ne kreet Kur'anin ku ajja ka përshkruajtur vetveten me diçka qe thot se ka kta se ka kta se ka kta. Po pra, ku ta xhivnin Kur'an? Qe Allahu thot se merxumi. Se merlodhia Apo, nuk ka qiftin, s'ka rëtakin, se shofin sytë Kuo për sësmoria, në të kundërten Në të kundërten Jo vetë në ata, nuk është për sësmoria Për sësmoria është në ata se aje ka tilsin, atës të lartë, s'ka rëtak Nuk ka lindikan, e tham që edhe materja, përshemu, guri nuk ka lindikan Në guri, materja e ngurt, nuk e ka lindikan Po kjo nuk ko për sësmori, kjo nuk është Porsosmori ex samara. Ana din the ruler kyos ka e përmend Ibn Qayyim el-Juzeyni te çështja e kur Allahu xhallan Kur'an ti thotme nuk e ka kta. Porsosmoria është në të kundërtën e asaj. Pastaj thot të Ibn Qayyim el-Juzeyni wa yajib an tu'lama huna umurun. Dhe këtu është obligim që të dihen disa për çështjeve. Para se përmen, dhe këtë këtë regull, ja, regull, dhe të përmendem vlezë këto rregulla, janë 20 rregulla. Te sadika përmend Ibn Qayyim el-Juzeyni. Para se si më përmen, përmend unda përmendi fjalën e fundit, nëse e përmendim ibn Qayyim el-Juzeyy, ku ti kryën këto, por unë po e huazoj fillimisht thotë ibn Qayyim el-Juzeyy, fa hadi hi 20 faide modhafa ila al-qaida allati badanaaha biha. Sot këto janë 20 rregulla, te cilat i kemi vendos ha, si dobi në rregullat që përmendën emra dhe si i thotë Allah te bareke ve teala Ma Jusafu bihir rabbu të bareke vë teala Fa alejke bi ma'rifetija Wa mura atiha Thot këte janë regula me të cilat të jemë son Qysh të ilsohët Allahu Gjelle fi ula Qysh të ilsohët Allahu të bareke vë teala Thot për mbaju mësimit të kësaj Pra mësoj të regula Dhe kujdesu për to Me për pikshmëri Thumë me shrahil esma el husna Inë wajette kalben aqilen Wa lisanen kailen wa mahalla qabilan fat masi ti msoj këto 20 rregulla atare thot shpjegoj emrat e cisit e Zotit por pa këto rregulla zguzojnë edhe me një të emrat e cisit Allahu xhelalu ala se pastaj mundim me me uhutua thot pastaj shpjegoj nëse do emrat e cisit Allahut nëse gjen zemër që kupton pra nëse ki zemër që kupton pas rregullave shpjegoj emrat e cisit Allahu xhelalu ala apo do ti gjuj që mundesh me shpjegojë apo e gjen një vend i cili e pranon. Ngase jo do të gjeti pranon emrin e Cicit Allahut te bareke u teala dhe kjo është pesa tani shumë e rëndsi thotë ibn Qayimi wa illa fasukutu aw la bika. Thotë nëse nuk i din këtë rregullat, nëse s'ka një zemër që percepton ç'i duket dhe djua e cila din me shpjeguar dhe vend i cili e pranon, po, kohërsimi më e pranonuket dhe zemra më e pranon këta, thotë atëra më mirë është për ty më shujt. Pse fe gjenabur rububijeti E gjellu E a azzu Mimma jakhturu bilbali O ju abbaru anhu l'me kal Thot, sepse të folësh për Allahum Dhe cilësit E të qenurit aj Si Zot është më madhe Dhe më rrezikshme Se safë që mundë të ty me të shkumendja Kjo është në fund Pu nësila në fillim që ta, Të tregojmë sa është më rëndësi Nëse nuk din regullan çish kuptohet ne emri i Zotit nici i Allahu xhelala thotësh më mirë më hesht pse sepse po më fol për, për Allahun o shumë më ran dhe më më pesh dhe më rrezikshme la mundet me shkumenia Allahu sot më fol për diçka e cila është e kësaj dhunja pa ilm valla rrezik është rreziku sot më mor me disa gjëra të cilat për çhemu ti nuk i di ato me prek dikun ku ti nuk di a rrezik o shumë rrezik nëse për çhemu ndajë morna në shemb uçkana e jetojnë ama ata çështja e rrymës. Njerëzit apo nuk nuk pra e kanë aty. E thirr njëri mështër ekstra më rad profesionalt, pse? Nga se që është çështja shumë e rrezikshme. Pala mendoni me frek aty ku është ku folët për emrin si e Xhisit Allahu te bareke ve teala. Njëri ju për shemb vlezon se do të dikush shtrinut ban operojune, a operonte? Nuk ka parola, është e rrezikshme. Në të dhëtë dikush, shkru mi ti mu hapa që ka du të mi morën e kur jam i smutë Ja, jo, shkru të doktori Pse? O rëzik Pra ti nuk merë përgjëtësi Dikuj ja të mi a dha një ullëzim Mjekësor Pse? Tu jo a dha se mu mitë Kush përgjitët pastaj Andaj, të flasësh për Allah Unë gjelë Allah dhe zërë shumë e ranë Andaj neve thamë të ti përmbahemi Citateve të cilat i kam prudjetarët në librat E tyre, pas studimit të, të ka për pikë çja kanë bua Kur'anit dhe hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sondë ban kayma juziya, këtu duhet të diën disa për çështjeve. I ka përmend 20 rregulla. Pasi ti përfundojmë dhe rregullat, pastaj është shumë lehtë me kuptuar çka është emri Allahu, çka është emri Rahman, çka është emri Rahim, çka është emri Allahu Elalim si kuptohohet, cilat janë nën kuptimet, ngasë sot do ta përmend edhe një rregull që sot ibn kayma juziya ka përmend çështja e nën kuptimit e sila është brenda brenda një emrik kjo është prej gërave të satë janë kërkojnë vë mendje shumë të shumë të shëtuar regulli parë eha duha regulli parë enëma yedkhullu fi babi l-ikhbari anhu ta'ala eusër u mimma yedkhullu fi babi esma'ihi wa sifatihi kaj shëj i wal mëgjudi wal qa'in bi nëfsihi fa inna hu yukhbaru bihi anë wala yedkhullu fi esma'ihi l-husna wa sifatihi l-hulja po e citoj Në gjuhën originale, gjuhën arabe, pasi që tema shumë me ndjeshmëri të lartë dhe është delikate, dhe njërzit pasaj kanë mundësi me, me e kërku e referencen dhe ku jemi referuar, cili tekst, cilës reglë në original, ku kemi folë për emrat dhe cisi të allaut, dhe njërzit kanë të drejt me kërku ku jemi bazu si Allah e ka këtë emurë. Kuj e bazu sa Allahu e ka këtë regull e kështë të mëra Andaj po e citojmë zhë regull dhe të citojmë në gjuhën alabe Pasaj do të mundomi me shpjegu e në, në gjuhën ton Thotipën ka i me gjëzije Ajo e cila futët në kaptinën e lajmërimit për Zotin Kur lajmërojmë për Zotin të qka, njoftojnë për Zotin të qka O shumë me e gjanë Se sa emrat dhe cizitë Allahu të bareke vëtë ala Pra për me folë për Zotin si lajmë është pak ma e gjanë Se sa emra dhe që cita Allah Të barë e kjo e tala Sikur për shembul Shembul e qartëson edhe regullën Sikur për shembul këshej Sikur me thamë për Allahun A diçka A është Allahu diçka I për në kaimi thotë Kjo nukë as emr as ilsi Po lajmë Po është lajmë A po ase për shembul isha reti Apo isharetë. Ka për njerëzat që nuk lejojnë me ba. Isharet. Mi po kjo ka ti një dozë të gjallë. Shumë, nëse ne e na thot dikush. Aleot kur vet diqush për Allahun dhe më thon, unë më thon çështoj me gishtë. Perpjet. Po. Pse? Sepse ai është lart. Kjo është nga kaptina e lajmërimit. Andaj hadithi sa i Muslim, nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ka orë njëri e ka pyet pejgamberin alejhi sallallahu selam, "Për me në për me shluni robresh?" Por o ka qenë kusht me dit a është muslimana apo jo Dhe e ka qute për nga mërë a.s. Për nga mërë a.s. Sa mi ka thonë Ejnë Allah Ku është Allahu Fe e sharat Ka bo me i sharat Me gishë për pjetë Dhe kjo fitra dhe zërë Kjo fitra Në të rëshmëri Allahut është Se njeri u kur vetë pra dhatë Ajnall Pse kjo fitra Në dhe ti ben ka im Shejkhul sa më të imi e, Në libnë t'i derë U të arut Thot janë që vetë kandush, saqallahu është, është mbi qiell. Madje ata filozofët të cilët janë munduar me kandush Allahu nuk është në qiell, kanë thënë natyra po mfiton se Allahu është në qiell. Natyra shkon te ai i cili është në qiell. Kjo është e para. Shembulli i ditës ne Gabru, ka thënë al well, mawjud. Dhe për çmë mund të thonë Allahu ekziston. Kjo vëzën Kur'an nuk ka ardh. Në shembull për shembull dikush, a uh, alejohet me thonë Allahut, për Allahun me thonë ekziston. Ai ekziston. Theimi Në kaptinën e lajmërimit po Në kaptinën e cilësive jo Pse, s'ka kur ku në Kur'an Allahu eksiston S'ka në Kur'an Nga se regullit thot La shovi ma vonë Nuk lejohet jashtë të Kur'an edhe hadithit Me thonë Allahu e ka këtë cilësi Se ti nuk e di Ti nuk e di Ti me të adhonë sot një mjetë mjet aparat Kryuar sot Njere ka kryu me dur të veta Dhe ty se ke qelë skidi idej për ta Dhe me thonë qëfarë si si ka A më nëshme dit Shkimin si me dit Du të me morë katalogin e autorit Qëfarë si si ka kjo okay. Andaj para me ndo me folë për Allah Mirë po në aspektin e lajmi të shpak ma gjan Andaj përshemë nëse thotë Allah u dikush a existon dhejmi po Nëse vjen një anë një qëtër thotë A shkunun kur anë Allah u existon dhejmi jo Mirë po kjo në nënkuptohet Kjo nënkuptohet Pra përshemë në shkhej kurisam dhejmi e Kur folë me filoz Kër e përmenë që është në egzistencës dhe mos egzistencës Apo, fatë Allahu gjelluala, në egzistencën e ti është i pa diskutushe Në, në s'ki mundë si me e ed diskutua Apo, el ka imu bi nefësihi Por qëjmull, el ka imu bi nefësihi I bi e kështu Allahu rri vet Në Quran s'ka orë kërkom dhe zërë qështu Allahu rri vet Por nejme, por qëjmull, a lejot me thamë për Allahu rri vet Po, lejot me thamë Allahu rri vet rivat në kuptimin s'ka nevojë për për kërkan. A mall në çështjen e lajmrimit, thot Ibn Qayimi, fa innahu yukhbaru bihi an. Qamun si mukan ma jam. Çështja e, e lajmrimit për Allahun te bareke وتعالى, mirëpo thotë kjo nuk hyn te emra dhe cilësitë e Allahut te bareke وتعالى. Kjo vlezë rregulli i parë i Ibn Qayimit do ta përsëritë këtë rregull edhe një herë për shkak të rëndësisë që që e ka. Rregulli i dytë, thotë Nësë sifëte, idha kanët më në kësimëtën ila kemalin vë në kësin, lem të dhulbi mutlakiha fi esmaihi, beli jutlaku alejhi minha kemaluha. Thodimë në kajimi, nëse cilësia në vetë vetëi, ndohët në dy pjesë, për së smëri dhe e metë, pra ka më nësi një vejë përbezër, me bo njëni është e metë, me bo tjetëri është e plotë. Dota po do ta shohim me shemb. Thot, nëse cilësia është e këtij llojit, nuk hyn në emrat e Allahut kështu në mënyrë absolute. Mirë, po thot i jepot Allahut ajo cilësi vetëm e përcosura. Si bija dasa. Qadisa vepra, nëse e bën dikush, themi e ka bëu veprën, o cilësia e jotja po e shumtuar. Dhe një të njëjtën vepër dikush e ban, Ro njëtan cilësie ka, do themi këtu çfarë është e lëvdhruar. Sikur për shemb u thënë Ibn Qayimi, "Wa hadha al-murid wal fa'il wal sani'". Sikur për shemb ka prur tre emra të cita të laujëlluara, por shemb ka thënë sikur emri murid, dëshirues, apo veprues, apo bërës. Nëse thot dikush, "Allah ka dëshira, ka dëshira." Allahu jallahu kodo dëshiro. Mirpallau nuk e ka emrin dëshirues. Pse? Sepse emri dëshirues hin edhe paraqka dëshiron keq. Apo, njëri për shembull e do zinoj, a dëshirues. Njëri do hajë dëtrien, a dëshirues. E si non? Po. Ekso më rad. Pra për shkak se një vepër, një cilsi ndahet, por s'morri dhe e et, emet kur të fl flasin për Allah, u çka themi, e don të mirën. Ai kuptove? Fjala dëshiron, është e përgjithë shme Kër flasim për Allah, unë dhemi e donë, të mirën Apo përgjimu, fajl, veprues Allahu a është veprues Veprues A është veprues po Shëjtani a veprues Vëprues Njeri a veprues Vëprues Eksumerat Tani, për shkak se veprues Hiltë të plotë prej Prej të mirëve dhe të kësijave Kër flasim për Allah, unë qka themi Fajl, veprues i të mirave pa tjetër me këtë qartë nga se këtë kuptuot pasaj apo bërës Allahu gjeluale për qëjmull është bërës ma djebë në kaim e gjëzitë të abjere këtë fjallën bërës edhe një her për shkak se thotë janë nga tru shumica e njërzimit të emri Allahut bërës në qështjën e të keqës që me themi neve Allah e ka kryu iblisin Allah e ka kryu për qëjmull dhe e rrinë Për të njërës të thonjë, Po, Allah u ka dasht me bot keqen, E ty më së në thyrë më tani më, në me bot mirë, Sa i vete ka kryuë, Pra Allah u gjelluar e përshimu dhe ka bot keqen, Në kuptimin e kryimit, Mi pojë bënkaj me gjitha të duhet pa tjetër mënda, E kryuara, Mune të më ka në keqen, Por kryimi Zotit si vepruës, Në ta shko kur gjot keqen, Pra Allah u gjelluar kërë e ka kryuë dhe zër iblisin, Iblisin si iblis, A i catch e keq. Krimi i Zotit nga iblisesa është i keq? Jo. Tash, ë iblise kur ka dal në pa është kjo krije e keqe. O shar, e cilin njit për shar. Mir po vepra e Allahut kur e ka kriju kta nuk është e keqe. Pse? Nga se si janë dhurat. O shkuptua e mira nga e keqja. Do ta shoh nëna të rregulla Evet ah ana do divan kayme elozie kto shprejet sa ti prmendom sigurt dëshirues veprues baras e kjo merall nuk hin ne emrat allah o gele zelalu weli hada ghalit man samahu bil sani inde al itlaq bel huwa al faal lima yurid fa inna al irada wal fi'la was sun amunqasima weli hada inna ma utliqa al atlaqa ala nafsihi min zalika akmala fi'lan wa khabara thought kan gabuar shum neras Kur e kanë lexuar Kur'anin se Allahu vepron, bën dhe kan thënë Allahu është bërës, kështu pa pa kujtim. Kan thënë dhe kanë gabuar, sepse dëshira dhe vepra dhe bërja është e ndarë, pro ka të mirë dhe, dhe ka të keqë. Andaj te Allahu kur e ka përgjithësuar veten, e ka përgjithësuar më të mirën. Nga sa Allahu xheloane nuk bën, nuk bën këtë. Kjo rregulla e dytë, që shumë kanë ndsinë e zot. Rregulla e tretë, thonë Imam Kaim el-Xuzije, la yalzumu annehu la yalzam min al-ikhbar anhu bil fi'li muqayyidan an yushtaqqa lahu minhu ismun mutlaq kama ghalata fihi ba'd al-muta'akhirin faj'al min asma'il husna al-mubil al-fat al-makir ta'ala allah an qawli kjo edhe më e koklavitur për disa koka andaj duhet shumë shumë me kujdesme e bërcell rregulla e tretë thot jo do e mos Kur Allahu të regon se e ban një pun Se ajo është Se nga ajo në zjerët e mërë për Allahu në gjellu ala Sikur që kanë gabuar disa prej të më vëndshmive Kur e kanë cilësuar Allahun me devijuës Apo sprovuës Apo kur tha gi Te alë Allahu anë kauli I madhështë Allahu për këtën rëfjallë Ka disa djetarë Sidon mos kjo anon nga sufit Nga sufit Por shemull Ka pos për sufive Kër e kam po deviju Deviju në dikan Ka deviju nga rruka Ka thonë thon, por shemull Subhanel mudill I madhësht a i cilë I madhësht deviju si këtina Mirë pojëman ka imi thot Hadha gadat kjo gabim Ka kanë gabu për dhe zër Se ato e kanë gjenë Kur'an Por shemull Allahu që dhe thot Jodhillu Allahu dhalimin Allahu i devijonë Zullum qarët Mirë po shiko Pa tjetër me shtu Zullum qarët Tani Allahu galan Allahu devion zullum qarët Kjo vepër Nga vepra Andzirët emre Në esens po Mirë po kur flasim për Allahu Në të barë e kevetara Këtu shtërëngot puna Nëse është një vepër e cila Ndahtë në të keqe dhe në të mirë Për Allahu nështë Më e mira Por shimu A ka emin Allahu devijuës Jo Po në edhim se Allahu qëllë e ka thënë Muhammed A.S. Ju dhillu me njëshe Vë jëhdi me njëshe Aj e devion ka do Kështu, e devion ka do Ju dhillu me domme Me waw Me zanoren u E cile ashtë aj e devion Allahu e devion ka ndo Dhe u zon ka ndo Tani djetarë dhën nuk nëzirët emri Pse? Sepse Allahu nuk e devion Dikan pos me merit të ti Andaj ka thënë Kur'an Jodillu Allahu Al-Dhalimin Allahu i dhevion Zulumqarët Thënë Kur'an Felem ma zagu E zaga Allahu Kullu behum Kura ta dhevijuan I dhevijoj Allahu Kush është i pari? Njere Njere nuk e da Andaj Por shemull Emri Allahut E vebër Allahut Dhevion Nuk i nxerët piksaj Emri Nuk i nxerët piksaj Emri Apo por shemull El-Fatin El Fatina është ajo i cili e teston. A lejohet mi thon Allahu sprovues? Sprovues? Jo, sepse mundet më përmbajt e keqja. Mundet më përmbajt e keqja. Por çfarë thuat? I sprovon, thon, i sprovon të devijuarit. Apo, Adhe Allahu i zelaluhu na ka treguar shumë në Kur'an se Allahu te barekahu teala i sprovon njerëzit. Apo, për shembull, ë, ato Allahu te barekahu teala Uh, në gjuhën e Musajtë a.s. Hije fit në tuke Ajo është fit një jote Fit një jote E Zotit e Barakjevët e Allah Mirë pa Allah u aquhët fit në gji Hasha Jo, pse Sefësaj nuk e vendosë dika në fit në vetëm saj e mëriton Nuk e vendosë dika në fit në vetëm saj e mëriton Andaj emri Allah u gjele Vepra Allah u jeftinu Juftinu Nuk në gjerët nga jo Nuk e vendosë dika në fit në fit në fit në vetëm saj e mëriton Apo sprovuës Apo fitënëgji Apo përshemul el meker Kjo është edhe maje, maje delikate Dhe ajo është përshemul kurthaji Në Kur'an dhe zërkaar Ajet Jem kurune Jem wa kurullah Wallahu khairul mekirim Ata bojnë kurtha Dhe Allahu ban kurtha Allahu i ban kurthat më smirti Kjo ajet Kur'an Tani disa kanë thonë që jemë në Allahut kurthaji Jo, pse, sepse Allah e ka kushëzue, e, e ka nu me kusht Allahu i ban kurtha, atyre që a ban kurtha Shekhe Kulislamu të imi, kër është përgjigj Pse Allah e ka pru këta jetë Dhe pse Allah e ka thonë, Allah i ban kurtha, atyre që ka ban kurtha Dhe nuk e ka emrin, kurtha gji Ka thonë, sepse, si kur Allah e mështë kishtet, nështë kishtet në kudret Me bo kurtha, i bike që kurtha gji e ka mashtru Apo? Për shemë, Allahu gjelluarë për munafikat ka thonë në Quran surën al-Bakara, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْ يَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِ يُخَدِعُونَ اللَّهِ Për njërëzve ka që thojnë, i kena besu Allahut dhe ditës fundit, ama ata nuk janë besimtarë, dë vërtetë. Thadë Allahu, ata mundohën në mashtru Allahum. A Ata mundon në mashtru Allah Tho që i këllisë më të mje Si kur Allah mësë tja këthën të me kurth I binte që ata E mashtruan Allah A i bje Por që mund njani dhe zër Ja ban një kurth Dikuj në për njërë Mare njëri me njëri Njani i planifikon kurth një tjetërit Apo Nëse kisë ka kudret me e kuptua Qëka i bje këj? Që këj? Naiv, apo Për me hek naivitetin Dhe gjehlin Dhe sa aje shef komplet Dhe se s'mun është ti me mashtruhe Shkatat Allahu Gjela Wa jem kur Allah Allahu ban kurtha Ta këthen Ta këthen wa, wa Allahu khairul makirin Allahu mës mirë të di me Nga se kur të me kurth dhe dhe zë shka dhe me thon Kurth Dhe me thon me shfaq di shka Me sinu di shka tjetër Rote e shfaq të mirën e sinon Të keqen E Allahu Gjela qka thot Wa Allahu khairul makirin Por emri nuk e ka Allahu mës mirë të ju ban kurtha Kujna Kurtha gjithë Kërtha gjive, thëtë i bënë kajme lëgjëzije Fë inë hadhihil esma Lem ju t'lik alejhi subhanahu minha Illa ef'ale Më khsusetin, muajjenetin Fë laje gjuzu enjusem me bi esma i ha Thëtë Allahu kër i ka përdor, këtë emra Dëvijuës, sprovuës Bënë kurtha Vetëm se në kontekse dveçanta Cilat janë kontekse dveçanta E dëvijon të prishurin E sprovon atët cili meriton Me e sprovuë Dhe e i ban kurtha aty i cili meriton me i boku rtha andajat këto nuk janë emra të Allahut te bareke ve taala pse ibn qayyim insiston këto nuk janë emra do thodi kush po, masia i e ban dhe ka ku drejtin me bë dhe ja ka bë dikujna pse nuk e merr emrin ngase emri vëllëzër nëse i vendoset dikujna argumenton se ai e ban vazhdimisht ata me të mirë dhe ja, e, par, mas me të keqin ai kuptova e por mos mos me me bë këta vese nuk i takon kjo Allahut فدوت من اكمزه و مذلوم شرط و كرثاجي اكشمرو كيو رغولا اتريت رغولا اربعه ثوثي بن قايمي ان اسماءه الذ وجل الحسنى هي اعلام واوصاف والوصف بها لا ينافي الالاميه بخلاف اوصاف العباد فانها تنافي عالميتهم لان اوصافهم مشتركه فنافاتها العالميه المختصه بخلاف اوصافه تعالى Kjo regull, regull e katër të shumë rëndësi, thotimë në kajimi, emrat e Zotit, Azza Vajjel, të mira, dhe të gjitha emrat e Allahot janë të mira, janë emra a, dhe cilsi. Dhe cilsia me to nuk vjenë ndesh me emrin, ndryshen nga cilsit dhe emrat e robëve. Por që imo, Allahve ka emrin bujarë, dhe njohën i për njerëzve ka emrin bujarë, Duke e kena doni bujar nëse ka këtu dhe ka këna për përçellimat. Bujar Jonin ndonjë. Ai e quajmën bujar. Kur sjet. Apo Emri vazhdon më konë aty bujar. Ai sendron Emrin. Amba dorën e ka shrëngurve. Thati ban ka ime jozie. Te njerzit mundet të ekzistoni një emër, ama shkon për me Apo? Jum, sa ti me cilsin. Apo u jsonë njëra ka emrin Abdullah. Do nuk i ban se ish dallahut. Sa njëra ka emrin Hasan. A ma këtë punë të këtë kësia Se nëse Hasan i bje i mirë Sa njeri përshemëll e ka emërin E mërë të lartë e ka A po Pe emërave të zëtë i kanë huazun nga emërate e muslimanve Por vej pra e ti, cilësia e ti reale A përkon dhe harmonizot me emërin Jo, të di përnë ka imi Kjo nuk vlemë për Allahon Gjdo emërë i Allahot për pu thëtë Mënirë më të plotë me cilësit e ti Përshemë kur Allahot gjela e ka emërin Rahman Kjo e ka veç emrin, a kjo zbatod në tilsin e Zotit? Jo, e ka rahmet të madhë, nga se ka emrin, e Rahman Rahim kër e ka emrin, a e ka veç emrin, a po kjo realizohet? Jo, kjo realizohet Gafur, falës, a, a falave të më emrin e ka? Jo, falë, falë Sa për njëzër përshemë dhe ka në emrin, Abdul Gafur Po kur s'fale? Rëb, i atish ka falë, ama nuk falë Ekshte me rap Regula e 4 Ka mundësi njëriju me pas një emër Ajo nuk përstatat Andë e përshemull Muhammed a.s. Të të shikonin më të qartë Se si do këtë jo të erobi Përshemull emëri Muhammed Muhammed Të fardë do me thonë Muhammed Ka ardh Emër të se me kanë joftë arabët me ta Dësa në Quran ka ardhë Se në ingjil Ka ardhë Ahmed Dhe përshemull sa me ka posë emërin edhe Ahmed nga se rrjet nga një etymologi Va jo është haja, mimi edhe deli Këtë të rishonja, që ka të me dhanë? Lëvdat, lëvdrues, i lëvdruar Tani, a përpudhët emri Muhammedit me veprat e ti? Po, vëzër Nga se Muhammedit e lëvdron Allahun Dhe Allahu e lëvdrona ta Pra emri ti, Muhammed është përpudhje me cilsin e ti Po sa ka do tjerë që i ka në emra Muhammeda? Ama veprat i kanë sigur ato të cilat janë kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dabi ibn Qayyim al-Juzeyy, rregulli i katërt. Çdo emër i Zotit përputhet me cilësitë e tij dhe ai e ka plot atë, derisa të njerëzit mund mendojnë e kundërta, që mund të më, më, më, më pas emrin me një kuptim, por veprat i ka ndryshme. Andaj ka ardhur një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alayhi salatu sallam, kanë nxit në emrrat mirë në kuptimin e optimizmit. Ka thonë cilësoni apo emërtoni njerëzit me emra të mirë, djem të juve, evlat të juve, nga se njeriu ka hise nga emri i vet. Njeriu ka hise nga një emri i vet. Ibn Qayyim al-Jawziyri kur e ka shpjeguar këtë hadith, nezadul Ma'at thotë, "Këto shifot të shumtë për emrat të cilat i kanë pas disa prej sahabeve, dhe disa prej mushrikëve." Për shembull, ka dalë lufta në Bedrit, Hamza Me luftu e me kanë Me utbe të mnurabian Me shejb në mnurabia Utbe do me thonë prag Hamza Pra do me thonë një loj Trimërije dhe guzimi Shumilard Nga se edhe është përpudhme në tyrën e ti Ali ju ka dhalë Dhe ka dhalë një anë i cilje ka pasë Prej kushërive për një mesam El Harith Këto ka ndhalë kashi ka treve Thoti për në kaj me gjëzije Emra të këtyra i kanë shumë të emrat të këtyra. Njëri ka pas spitim me emrin Shejbe, i thim Arab, duni harë kanë u emrin çuditshëm djembëvet. Ka dashme i ka kriju diçka, për shembull, ka pas për emrave se ata kanë nuk kelp. Çan. Edhe kur kanë bëj pshakë lonxhëta emrin Çan, ka thon leti tutën kët hasmit. Si gjë që i gjenit. Stu ka pas grije. Dhe kanë pas emra. Për shembë kanë emrin djalit për shembull Shejbe, i thim ka dhonë të plakut në tëmëri më mu, muthije ekstëmaro thotë ibn Qayyim el-Jauziyë nëse mediton mirë njeriu ka hyrë së pak nga nga emri i tij përveç di kanë çka zon Allahu xhale xhelaluhu moralizua emri emri i ti tij në përputhje me atçka çka nuk kupton prej emrit andaj rregulla e katërt thotë ibn Qayyim në, në emrat e Allahut pra ideja kësaj rregulli çka është dherë nuk ka në emrat e Allahut thotë diçka po a e ka emra më ke skupt nuk në e kupton kur gjë jo skop Gjitho e mëri zotit e ka rolin e vetë Po që e mëri Allah u gjeluar e elbasit Elbasit dhe më thana e cili e shtrin diqka, shtrin diqka. A realizot kjo dhe zënë në univers Po, shiko se e ka shtri tokën gjanë e gatë Shiko se e ka shti qilën gjanë e gatë Shiko kër e bje shijun që shë shtrin zotit unë të barë e kjo të halë Paramon me na, me na e pru me hujum neve Paramon rejt me shlu shijun kështu me, me, me të në latët që ka i ka e në vetë po ja lobe pika pika. Sa so, çka i thon, këta i thën bast nga dalgal me tasbrit tie. Apo, dietar kanë thon, për emrin e Allahut elbast është kur ti gëzohesh, ta ta ta xheron joksin. Për emrrat e Allahut është elqabit, ai i cili e shtrëngon kur duhet të mështrëngu. Ekipogun janë të gushtojnë joksi, pini fiale, pini xesti, pini ndollije, pini ngjarje. Ngushtoj joksi thos subhanallahu, ki joks më kush ka muçel. Ama vjen emri i tij deri Allahut, dhe prap çelët. Njerëzve po, ju vdes dikush? Në ngushtohën gjoksat pra, Mirë po njeri nuk mundet me dalë nga emra dhe qësitë Allah u të bareke vëtjala Nuk mundet me dalë nga emra dhe qësitë Allah u të bareke vëtjala Regulli 5 të ndërrua vezër, thëtë i më ka imel gjozije Në nël isme minë esme i hilehu dhe lëlet Kër regull, kërkon vëmendje pak të shtuar Unë do të mundona s'ka i shmërish me e thjesue Nëse nuk muj me e thjesue, është prej mangësistime E nëse unë e thjeshoj e nuk kupt por silit ende më shumë. Fondiman qaimel jozia, rregulli 5. Emri i Allahut bi emrave të tij, cili do të qoftë. Ka disa prej formave të argumentimit. Pra çdo emër ka forma se si argumenton. Dalalatu al-zati wa al-sifati bil mutabaka. Fond çdo emër i Allahut argumenton për çënjen e tij. Për çënjen e tij Ua sifet i bil mutabaka Dhe argumenton për një cilësi në mënirë të plot Dhe argumenton për qenjën dhe cilësin në mënirë të nënkuptimit Dhe argumenton për një sifat tjetër në formën e kujna Të do, mos, do mos dëshmëris E di tani të terma janë shumë të ngërkuar Janë tri termen dhe zër Mutabaka është të dammun edhe është luzumë Që i bije Gjdo e më vëzër në dunjohë që eksiston I ka tre formë të argumentimit E para Por qemi Kërthejme neve shtëpi Qëka në në kupton Kërthejme neve shtëpi Qëka në në kupton Themelet derin kulj me gjithë murat komplet Apo Kjo argumenton për, për shtëpi Mbrenda Këti termit Mune të bu argumentu edhe me diska tjetër Cila është ajo? Por që e mullë, dritarët, dhoma, pajisjet, apo mobiljet, këto janë jan, pjesë të, të shpijes. Dhe argumentone dhe për një kuptim tjetër, i cili kur thuët nuk aludon drejt për drejt, a më në nënkuptohet dhe dhomas është mërishtë him mrenda. Cila është ajo, që e më kur thuët shpi, që konë mërë njerë tërsi, në mrenda fjallës shtëpi nënkuptohet në, në form të dhamun, far paisjet apo tepiku dritat ekzomeral mirë po kjo nuk shkon me një hap po në ar kur thohet për shembull kur thuhet i një anë kisht ndresh në shtëpi a shkon në armënia të çelimi apo të të murrat të murnat kjo është moshtaqe termi në komplet kuptimin roma dritaria paisjet hin më vonë po ash një kuptim tjetër i cili është piporjash e cila ajo është ajo ndeja Shhem kur thot dikush shtëpia, atë shkon me një arë emrit mendjat e ndëja, se ti nden aty, flet aty. Jo. Po kësaj i thojnë luzum, nën kuptohat. Apo, për shembull, marraborrëjem libër. Kur themi neve libri, çka nën kupton? Me një arë shkon menja apo kapaku i librit? Kapaku i librit dhe fletat. Kjo kur thun libri, termi par, i parë, i cili aludon është kapaku, komplet si tërsi libri. Mirë, qka në në kuptohet mesat arisht Cilat janë fletat Cilat janë fletat Në në kuptohet shkronjat Dikushtot, ka darsun si përmena shkronjat Nevej themi, kure përmen në librin Hin fletat, hin shkronjat Hin gjyra e zez Kitë këto në ngërthejen mrena fjales Mirë, prej përja është diçka Kure themi fjala liber Qka në në kuptohet diçka Qka asë ka dëmojë me materjen Por në në kuptohet cilë ashtë ledzimi O shkon, at shkon me atë leximin, nëse edhe pak më shumë e mediton, po. Thotë ibn Qayimi, emrat e Allahut janë çështë. Të kërtej emrat e Allahut, xhe lalah. Janë në emër nën kupton, por çënje, por sifat, dhe për atë që kanë nën kuptohet dhe atë e cila nën kuptohet prej prej porjasht. Ta mundon një shemb. Emri Allahu xhe ljalaluhu Rahman. Kur shkon fjala jen, Gjëja e on Rahman, djega par çka shkon dorman, cila është Një qenje e madhe e cila është e cilësuar me Rahmet Një qenje e madhe e cila është e cilësuar me Rahmet Mirë po, shkanë në në kuptohet kur thu Rahman Se nuk mundet mu kanë Rahman pa u kanë i gjallaj Mirë po, ti kur e në në kuptohet e saj është i gjall Se s'munet i vdekti mu kanë Rahman Po në fjallën Rahman nuk shkru një gjallë Ku është nënkuptohet Apo? Nënkuptohet Dhe gjithashtu prej për jash Që ka nënkuptohet, se më shironaj I mënkaimi dhët Gjithdo emër i Zotit Në qëto trija Vjen dhe përfshijet Këto dhezër, qëto trija kanë mënaar shpesh Kër të folmi për emërin Allah, për shemo Allah u gjelluar e kër emërin Allah, dhe thamë du me thonë Ilah Ilah du me thonë I adhuruar, i madh, ajnë nga të cili njerëzit hëtoon Kërë themin e dhe ilah, Allah Qëka dhe në në kupton, këj themat Allah dhe në në kupton Andaj përgjim përgjim përgjim bismillahirrahmanirrahim Allahu gafur, Allahu alim Emri Allah është emri maj përveçëm i zotit I cili gjithë përfshin krejt emat Allah të barek e vëtë ala Emri Allah përfshin rahman, përfshin rahim, përfshin alim Po për ti kërë thu Allah, këto qera që përmenë nën kuptohet. Sa i smut më kanë Allah po kanë diçën. Sa më të më kanë Zot. Andër biçim Allahu xhallallahu ala kaperment kur ja u ka nën shmua putat arabëve ka thënë: "Elehum adhanu yisma'una biha?" U ka thënë ju që ja adhuroni putat. Shirq që i kanë bën Allahu xhallallahu ala mertak. Ka thënë anin ato. Anin. Do të them biçim që kanë formun i gurëve kanë adhuruar. Allahu kur ka dashur ju ka thosur se kjo nuk o Zod, qka, ka Zot. Çka? Ka thënë anin kjo Jo. A ka bëth amuhet me me me të godit ose prej fjalës Zot çka nuk e kupton? Natyrshmërisht njëri kur i thotë dikujt Zot i fort është ai. Ban me ti çka duhet. Allahu i thotë: "Ki gur, jamunë me bë me ti çka doje?" Jo, bëjaja e kundërta. Ti ban me ta çka dush. Por janë disa cilësi vëllazër të cilat nën në në kuptohen. Kto i kanë dalluar dietarët në tri pika. E para, emri kur thuhat nën në në kupton tërsinë. Mos bim tani shembu ka shumë shemboj e përmendëm shtëpinë, e përmendëm librën, mund ta përmendni por shemb tavolinën. Nëse ju shem kurthemi tavolinë, çka të shkon menjëherë forma e tavolines. Nën kuptohet, çka nuk kuptohet? Çka nuk kuptohet? Se kjo rrin këmb, apo mbojtse. Çka nuk kuptohet edhe diçka edhe më, edhe më shumë druri. Nuk kuptohet druri. Që të shka çka nuk kuptohet, ndej mbi ta, vendosja gjërave mbi ta. Ketë këtë këtë dhezër janë në bëgjuhën e djetarve Kuptimi dhe nën kuptimi Kuptimi dhe nën kuptimi Përshimë, thotë Allah u gjeluar në Kur'an Akimus salate Wa atus zekete Falë në namazin dhe jep në zëqatin Falë në namazin dhe jep në zëqatin Kërë thotë Allah u falë në namazin Qëka do më thonë? U urdër, falë në namazin Nëse thotë diko është përshimu Ashkru në diko në Kur'an Së është haram me la që i thotë Allah u gjelë haram e kini me lanë namazin nuk shkru në vëzër nuk shkru në vëzër po pëse thoin djetartë thoin e kena në nënkuptur nga fjallë Allahut fale namazin a e kuptu dhe? Allahut fale namazin kur kun më nuk thotë haram e kini me lanë pëse? sepse kur thash urdhër dhije që i mësele dhije që i mësele pëseme kur ti e dërgonë di kanë me ta kry një punë ose fëmijës ta një thu që u Shella, a deshta ti me më thon se zbanmës me baka të puna. Jo, ja, këllogarit më oprej, prej, prej talljes me me folsin apo. Po i thu shkini apo ti më thon ti kështu mu, un tash banat u kri. Pra nën kuptohet ç'i zbanmë lan urdhën. Andaj vëzën në Kur'an krejt ajo puna ulemave, nëse dikush mund të ndoshta edhe s'e ka kuptuar qartë, krejt puna ulemave vëzën. Për jashtë çka dallot alimi me jo alimin janë çdo tri pika. Kur kuptohet nën kuptohet, çka nën kuptohet. Kjo është puna e diretarëve. Ahmed ibn Qayyim al-Jawziyja se emrat si e Cicid Allahu te bareke ve teren kuptohen me emrin si tarsi dhe në kuptohet me tadammun, por fshihet një pjesë e domthanjës dhe por fshihet diçka e cila është prej jashtë, e cila është prej prej për jashtë. Kjo është rregulli i 5 të kafprut ibn Qayyim al-Jawziyja. Rregulli 6, thotë ibn Qayyim al-Jawziyja, an asma'uhu al-husna Lëha i ëtibaran Emra dhe të cita Allahu të barek e vëtala Ndahan ndy Kande dhe prizma Në këtë cilat shikohen I ëtibarun min hajthu dhët Wë ëtibarun min hajthu sifat Fëhia bil i ëtibarit Awal mutaradife O bil i ëtibarit thani mutabajene Edhe kjo regullë shëmërën si Thotimë në kajimi Regullë e gjasht Emrat Allahu ndahan ndy prizma Prizmi i parë që ka të baje me qenjen Dhe prizmi i cili ka të baje me Tilsimin. Për shemi Për me kuptu këta, do të këthejme pak një sori të Gjehm ibn Safuani Gjehm ibn Safuani ka muhu emra dhe cicit Allahu të barekje vëtara A i ka thonë kështu Allahu s'ka asni cilsi Kër e ka në pytë pse Ka thonë kështu Nësa ajo shë Rahman Rahim Gafur Semir Basir Ha Selam Muhajimin Këtë këto emrat Allahu gjalli gjellalu hu Ka thonë kjo i bje se ajo shumë, shumë zota Nëse gjëzës zhë, i si du të me argumentu për një qenje dveçan Edhe këtu ka fillu fesadi i filozofis i cila ka hyjet e muslimat Tho di me në kaj me gjëzje Për me kuptu këtë pikë, emën si si të allohë ndohën dy pika Pika e parë sa i për këtë qenjes Për qemë, kërëthejnë ana, Rahman, Rahim, Gafur, Alim Për këtë në të folë, për një qenje Për një qenje në të folë Dhe ajo është Allahu Gjelluale, i cilë është edhe Rahman, edhe Rahim, edhe Semih, edhe Basir, eksumerat. Mirë po, këto emra, nëse i shikojnë nga ona e cilësive, argumendojnë për një, nga se ka grupë tjetër e cilë ka thonë, kërë, Semih, dhe Gjuhës, Basirë, Rahman, Mëshirës, këto këtë e kanë një kuptim, këto këtë, këtë e kanë një kuptim, cilë e kanë, kanë, kanë Allah. Ka dhe zërgrupe e caktuar E cila thot Kër të lezoni në Kuran Alim Do me thonë Allah Kër të lezoni përshimu Basir Do me thonë Allah Duke hik për gjehmit A dhe dhe shikruj sa më të imie Njerëzit duke hik për gjehmit Kanë kryu me dhejbe tjera Duke musë me mujt Me majt mesin A dhe thot edhe kjo është e keqja Kër njeri ju sprovohet me një fitne Pasaj të, dal, të dash me dal për fitness Bjeni tjetër Bjeni një në qetër. Andaj Sheikh Hussam dhe më ka mendimin se fraksionet janë krijuar si si ikje për njëra tjetrës. Si ikje për njëra tjetrës. Tanë thot rregulli i gjallë çfarë thot. Emrat e Allahut janë dikonde. Emrat e Allahut janë janë dikonde. E para është për çejën. Po Allahu jela ka një çejë. Kjo çejë cilsohet me shumë cilësi. Kjo çejë cilsohet me shumë cilësi. Mir po këto cilësitë Janë të ndara një rapri tjetërës Që do me thanë Kur ti thu Allah o shti dishëm Dalon pi kur ti thuishë Allah o i fort A dalon, dalon. Mirë po dhe emnat janë të fol për Një qenje Janë të fol për një, për një qenje Andat dhe dhe dhe dhe qeji me gjëzije Regula e gjasht Emra dhe cësit Allah u gjeluala Da ndikande Kanë ndipar qenja e cila është një gjithmon Allahu E kullhu Allahu E hadë الله الصمد تويش الله 1 اكي 1 شي زوتي اون تبارك هو تعال ا تصيل شورتك تشو هات باستاي م م شوم تصيلسي رغولي 7 تودي بن قايم الجوزيه انما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الاخبار لا يجب ان يكون توقيفيا كالقديم والشيء الموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مساله اسماءه هل هي توقيفيه او يجوز ان يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع ذكر رغولا 7 dhe me kta e pofundojna qe mos tingarkojna krejt me me nje vend rregula e 7 te ibn qayimi kur flitet per emrat e cilseit e zotit osht çesha toqifia toqifia çka do me thon Vakëf A i të nga vakëf një pasuritës në tjenë ndalë Dhe thu, asë nuk është e imja Asë e kërkujna, po vakëf Qëka të më dhamë vakëf? Kejt e përdorin, e kërkujna nuk ka Krejt e përdorin, e kërkujna nuk ka E kujna a është e muslimane Por asë njënit prej tina A i këptove? Sigur gjamit Allah u gjeluale ka përkacu gjamit Të kërkujna nuk ka Dërsa atësë të, të mirëmb to por kosho. Thotëvon këy me xuzije. Emrat e Cicit Allahut janë sigur vakofi. Çka ka ku për qëllim? Se nuk lejohet me to në to me fol pimenës. Patjetër e kam pas tekst. Që nëse thot dikush, pse Allahu e ka emrin Rahman? A e keni shpijkë ju? Jo? A e keni ndjeju? Ayukar ju ve hamsim, fami jo. Ka art tekst për Allahut në Kur'an, shpallje e Zotit Ar-Rahman Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ta një thotim më ngajmë e ljuzie Gjdo e mërë dhe cilësi e Zotit Do e mos duhet me pas Tekst për a tha Me pas Tekst Pra pat jetër me thonë Allah Unë e kam këtë cilësi Ti zgudzon me thonë Prej vetës Pas e dhe thot Vëma jut laku a lejhimin e khbar E kur folet për Zotin Aspektin e lajmërimit Nuk është kusht me than me citat nuk ka shkush më da me than me citat sikur për shemb sikur për shemb emri i Allahut El-Qadim njëra prej emrave më të diskutuar në emrat e Allahut dhejle jalalu është emri i Allahut El-Qadim El-Qadim vlerë parë çka e kanë përdorur janë filozofat mirpo shejhuul Islam al-Taimiyah në debatësi për me ta e ka përdorur njëtin emër Ibn Qayyim al-Jawziyja ka një kaptinë të veçantë ku i shpjegon pse Ibn Taymija e ka përdorur emrin për Zotin, i cili për shembull nuk ka ardhur në Kur'an, mirë po kur ka folur me filozofët e ka përdorur atë dhe ka pasur për qëllim Allahun, këtë e shpjegon. Sepse lejohet për Allahun të më fol në aspektin e lajmit, kur të folsh për ta dhe nuk e titjelsuaj, nuk je tuaj për shkujdën e, e, e emrit, lejohet këtu të më fol më xhan. Sikur për shembull El Qadim El Qadim Në gjuhën Shqipe e, Në më përdorët I lashti I vjetër Por kërë nuk është përqëllim me, me këtë emër Ata e kanë përqëllim El Qadim filozofat I sili të pëta është i pari Ishtë i pari Mi përqëmën kaj me lëgjëzije Thotë lejot me e përdor Në kuptimin e pafilimit E kuptohë? Lejot me përdorë si lajmë Për mu morë veshme i filozofat Mi thonë el kadim dhe e ki për qëllim Ajë cili s'ka pasë fillim I pari Nga se është qështja e lajmët Apo si kur përshemë Thamë kur flasim për eksistencen Këta e ka përsërit nga se kjo është meselë shumë rëndësi Përshemë A lejot me thonë dhe i vështë Kështo, në aspektin e lajmët Unë e du Allahun shumë Kjo lajmët Të i lajmëron për vetë vetin, që farë ndjeni më raport më Allahun të barë e kjeve të hale Nëse të thotë dikush, ku e more këtë drejtë, a shkërën kur anë, që shtu Që juve i liut, liut me thonë, une e du Allahun shumë Jo nuk shrumë kur konë, por ti e të forë për lajmë A e kuptove tani, do ti e të lajmëru diçka për Zotin të barë e kjeve të hale Nuk jetë të cilcu, por që e më plotë për njërzë, kër flasin për Allahun nga padituria për emrin e xistit të Allahut te bareke ve taala do njëherë shprehen shprehen me gjëra të cilat për shembull ato nuk janë cilësitë të Zotit por ai don me shprehje një lloj dashnieje, një lloj uh, se atës e do shumë dhe e cilëson Allahun me diçka, ajo mbartet në kuptimin e në në e lajmërimit. Apo mbartet në kuptimin e e lajmërimit dhe dhe dhe njoftimit. Dhe hadha fasul khitabi, po devon qaimo jozie, me këtë ndarje E gjikojna që është jem A lejot me folë me Allahun Për Allahun me mendje Apo ja A lejot me folë për Allahun me mendje Apo ja Cila është ndarja Kur të flasna për emra Dhe cilësi Mendja s'ka mundësi Me hykëto Ndërsa kur të lajmërojsh Kur të folsh Kur të shprahësh njënja ndje, për ta Lejot me folë me dishkat E cila s'ka arë në Quran Dhe në hadithin e pengamberit Sallallahu aleyhi sallem Dhe kjo vlen vetëm kur kur don timu me u shpreh. Dhe kjo është kaptina e xhall. Si e sjellim një shembull e cila vlen, por disa prej prej jolovet e thjesht i përdorën njerëzit, ndoshta është ajo më më e mira mua u largu. Mirë, por kur ti e dyshnimin e njerëzit, s'ka gjë kë mbi to. Për shembull, prej pyetjeve të cilat palashtrohen dhe përdoren te njerëzit, për shembull, kur dikush e respekton dikan si hoğa, dietari, njëri më i madh e kështu me radhë. Dën debati si kur i thot dikujt na kur të foljsh ti me tah dush me pastë abdes. Këni do gjukta. Kur do dikush për shembull, ti ti dush me pastë abdes kur fol për ta. E dikush këta anërsë si i badet. Shem thot, "Kallas, kallas, tash ti e të provove se abdes i mirë për Allah e ti ja, nuk ke qëllim." Në të qëllimi këtë njeriu i të cilin e thot, "Ti dush me pastë abdes kur folesh për ta." Çka ka qëllim? S'mbron le pastë kur folesh për ta. Ma ka për qëllim ka da ka. Ai është autoritet dhe më pas pasrëti mos ta akuzosh diçka eksumera mir po shpreha edhe pse është update si për Allahun apo update mi në për namaz mir po na e dim çka po do të thë ky na e dim çka çka po do të thë ky ana do të ibn ka imel jozia na shombrej për libra utati kur ne ja dim diku çnimin shpreha i hedh at poshtë kur na diku ja dim sinimin çka po do më thonaj shpreha skogjikim Pse, sepse Allahu Gjikon mbi Qëka ki dash me thonë Kjo dhezër ka pëtine madhe Kjo he edhe në iman, edhe në islam, edhe në kufr, edhe në shirk Ti qka i të dash me ba me këta Jo, qka ki thonë me thonë Apo Ado kjo ka arë në shumë për është pej E parmenë në mësurën El Beqara Ku thëtë Allahu te bare kjo e tëra Ja ju helle dhine amënu La te kulu ra'ina Wa kulu undhurna Tha Allahu gjithë O ju të sëtë keni besuar Mësë thuni Po thuni undhurna. Tu di shprehje janë sinonime njëra-tjetrës. Tu di shprehje janë sinonime njëra-tjetrës. Sahabot i thoshin pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, do jemi thonë kshyrum, e i thoshin raina, raina ose kshyrum me kuides. Mir po jehudit ke shprehje raina, qesdoni har shprehje edhe zer për shemb, keni pa disa shprehje dhe kish për rrezikut për shem ka disa shprehje për shembull edhe në sheriat në gjuhë tëra, si në gjuhën arabike ka disa shprehje, në gjuhë tëra kuptohet diçka e shëmtuar. Apo edhe dikush mundohet me përdor termë sheriatikë për me lutme atë kuptimin i cili është në gjuhë tjetër. Jeuditë kishin botë tjetër. Tani mos përdorim thotë me banalizuar ligjëratën plot me këto termëve. Edheni kur përdorën gjuhën arabë ajo është term i ndarshëm, ajo në gjuhë tjetër kuptohet diçka e shëmtuar dhe ki mundohet me përdorë në kuptimin e Liksijës, kjo rëzikë dhe zër Dësë zë kjo talje me shprejët shëriatike Mirë për përshimur jahudit Fjallën Ra Ina E cile është këshyrom Këshyrom me kujdes E përdorëshin edhe për Se nga se kjo fjallë E aludon të qobani Të bariju Dhe ata do njëherë e përdorëshin me pengamirë Sa më Ra Ina Ra Ina Në kuptimin qobani jon Qobani jon Dhe kjo për dhe zërë kjo smuja Eksiston të plët njer I bani ato në me zveti do shifra Duk e me ndu se përshemë për folim me, me terma Për miran unë njërzit Allah u gjitha ka përmen Se të folit t'inza Të folit t'inza E që në imam ne uje e ka shpjegu edhe Të folit me gjëra të satë janë enigm Ka ja, bërshemë Nuk lejoh dhe zë me folin mesin e njërzve Apo edhe në qëqiri Apo edhe kujë, ku je Ku ka disa njërz t'i gjun shifra dikujna E me këti u um, um, morën vëq Pse zë kjo i ranon Ne u janë daluar në Sheriat me vol me një gjuhë, nëse nuk e kuptojnë pranëshmit. Ku e diti nëse ti e ke ofenduar ata? Do valla jom të mi. Ti çka kin në jetë, ajo çka lihet për shtypja më rancë. Andaj jehudit ra'ina e përdorshin çobanë jot, edhe kë i poshtrë. Sahabët e përdorshin me çelëllim? Që jo. Hasha. Allah e dinte këta zëta nuk e përdorrin për kë çelëllim. Mir po tha, mos uni ra'ina, thunin në shpirtin, undhurna. Pse? Nga se lijet me u kështë kuptuë Nga kjo ajet, djetar kanë zirë Edhe i përnë ka ime të gjëzje thot Se edhe faslu dhe khitabi Fimes elëti esme ihi Kjo është vija prerse Në emra dhe cisit Allahot Dhe me këta e përfundojna Lejohët kër të folsh për Allahon Kër nuk jetë të cilësu Dhe nuk jetë të përshkujt me do një emër Kjo me e gjanë Sikur përshemull Eksiston I pari pa fillim Ajo është ditë shka, Ekshtu më radhë, rri vetë El ka imbi nefësihi Ska nevoj përkërkan Edhe nëse këto s'kan ardhë Kështu citat i prejrë në Kur'an Lejot me folë me to Nëse ti jetu lemru për adhaun të barek e vëtara Nërsa kur ta cilë sojsh Pa tjetër e ki me pas Ajetë Ose hadith nga pingamberi jonë Sallallahu alaihi sallem Ne vina kanë bejt edhe rregullat e tjera deri në rregullat 20 të cilat i ka përmendur Ibn Kayyim al-Jawziyja, në mëkaçë thepufundoj në lutje Allahun te baraka ju te ala, që Zoti o Xhelel Xhelat na në mundson mi kuptoj këto rregulla me zbatu ato në lexhimin e Kur'an dhe hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam el usmi allah tabaraka wa taala ç zoti i unjëllë jlalalu na mundson me i kuptuar emra dhe çica i thotë allah tabaraka wa taala me i besuata me pasbindjen e to me jetunën hije në të el usmi allah tabaraka wa taala ç zoti i unjëllë jlalalu na mundson me i kuptuar islamin çka kuptoi muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka kuptoi abubakeri omeri uthmani dhe ali radi allah anhum wardoohum el usmi allah tabaraka wa taala ç zoti i unjëllë jlalalu na yber çetne ve pratona aquulu qawli hadha wastaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innehu hul gafur rahim velhamdulillahi rabbil alemin